Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 4. Stăpânilor! Dați robilor voștri cele datorați și cei li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Stăruiți în rugăciune, vegheți în ea cu Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu, să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, drasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în Adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preiubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci: dacă vine la voi, să îl primiți bine. Și Iisus zis iust, Ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Erapole. Luca, doftorul preiubit, și Dima vă trimit sănătate. Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimpa și bisericii din casa lui. După ce va fi citit această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica Laodicenilor, și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin. Acesta este sfârșitul epistolei lui Pavel către Coloseni.